ji wetu tunashukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo tena. ambaye ameweza kutujalia, kuweza kuiona. Na tukizidi kushukuru Mungu kwa kuwa kwewe na mimi ameturuhusu kuweza kuamka salama ama kushinda salama. Na hivyo hatuna budi nyekea mbele zake na judu na ninaamini ya kwamba wewe na mimi kila wakati tunapoendelea kuona makuu ambaye Mungu wetu anaendelea kutufanyia tunazidi kumshukuru wakati huu ningekukaribisha kwa njia pekee ili tuweze kuendelea katika bisho letu la siku hii ya leo na kuendelea kumshukuru Mungu ili aendelee kutuongosa katika hatua zote kwa hivyo eh, siku hii ya leo wewe msikilizaji wetu popote pale unapoendelea kutegea radio hii yetu ya Abaguzi Global Radio huyu ni wako mhubiri wa neno nitasimama. Na popote pale mnaponitegea ninaendelea kuwakaribisha. Nikiendelea kuwakumbusha ya kwamba maombi yenyu na pia misaada yenyu kwa ajili ya ministry hii ya Abaguzi Group Radio inaendelea tunaendelea kushukuru kwa ajili ya hayo na kama eh, unakuwa na nafasi endelea pia kuomba kwa ajili ya ministry hizi zinaukuletea kipindi hiki cha neno na vipindi vingine kupitia kwa Abaguzi Global Radio Leo ni siku njema ni siku nzuri kumepambazuka hapa kwetu na labda kwenyu kumefika masaa ya mchana ya alasiri ama masaa ya jioni na Mungu ni mwema siku zote bila kupoteza wakati wowote ningependa tuweze kunyenyekea mbele zake huyu Mungu muajabu ili aendelee kutubaliki na kuendelea judu kwa hali zote zile tukimshukuru. Kwa hivyo msikilizaji wetu popote pale unapoendelea kunitegea hii ni radio ya Baguzi grogo Radio kipindi na makala maalum ya neno litaweza kusimama na hivyo tuweze kumwomba mwenye hili neno. ya tusaidie tuweze kusimama kiegemea hili neno kwa hali zote tuombe baba katika jina yesu kristo tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi hii ya leo ikiwa kwa wengine ni mchana ama jioni tunazidi kukuomba ubariki wa wetu popote pale wanapoendelea kututegea tunazidi kuwakabidhi mikononi mwako ili ukutane na mahitaji yao kwa hali zote na kwa njia zote Wakute kila mahali mmoja wao alio sasa katika shida katika mahitaji yake na wakati huu ninapoonena neno lako naomba ukanitumie kama chombo Jina lako liendelea kutukuswa kote kote na mibaraka ikienderea ikiendelea kuwa yetu sisi pamoja na wasikilizaji wetu. Naombea radio hii yetu ya Baguzi Global Radio nikukumbuka mtumishi wako ndugu Nkidi kwa njia pekee na familia yake na wote wanaohusika katika radio hii ya na jamii zote na familia zote za wasikrizaji wetu ambazo zimehakirishwa siku hii ya leo. Egu roho wako atamaraki maisha yetu na mioyo yetu na roho zetu. Na tuendelee kuinua jina lako. Nayo mibaraka ikiendelea kuwa yetu utukufu ukikurudia. Tunapoanza hadi tamasha pamoja nasi ani katika jina tukufu la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen. Basi wasikilizaji wetu tunaendelea katiki, katika kipindi hiki na umekaribishwa kwa njia ya pekee. Nikikukumbusha ya kwamba tunaendelea kuangalia makala maalum ya neno na tunaona jinsi mwisho wa Aroni unavyofikia yeye aliyeweza kutumika katika hali zote tangu wana wa Israeli walipoweza kuitwa ama kutolewa katika nchi ile ya uh, Misri Da, wakati huu tunakumbuka kwamba aliweza kushirikiana na Moses akiwa na miaka na tatu akiendelea kushikilia mikono ya Musa akiendelea kusonga na kuona utukufu wa Mungu katika mlima Sinai aliweza kutunukiwa tunu ya kuhani mkuu na akaweza kudhihirishwa na Mungu Ya kwamba yeye hakujichagua wakati fimbo yake ilipochipuka na wakati alipokuwa na ukulipo kuwa na uasi mkubwa ulioweza kuongozwa na Kora na yeye ndiye aliyeweza kutengenezea wana wa Israeli dama wa akaungana na ndada yake kumwasi Musa na pia yeye mwenyewe akaweza kutumiwa na Mungu kuweza kusimamisha mapigo ya Mungu na akaweza pia kuingia katika patakatifu patakatifu mno akiendelea wa kuwapatanisha wana wa waliokuwa na waliokuwa na wabeba kifua ni mwake na tukaona ya kwamba yeye akaungana na Musa wakati walipofanya Wasi wa kuweza kulipiga lile mwamba na tunaona Mungu sasa ameona kazi yake imefika kikomo na akaonekana hataenda kuweza kuwapatanisha wana wa Israeli katika nchi hii ya Kanani na hivyo akaona na ka Haka, akaona kwa mbali nchi ile wala hata ingia kama wangelifanya yale yaliyostahili na Mungu wangeweza kuingia katika kanani hiyo na pia kuwa na tumaini la kanani ya mbinguni basi Musa akaambiwa aweze kumchukua na waweze kwenda katika ule mlima na hapo walipokuwa kitembea wakakumbuka historia ya maisha yao nyikani na uko jangwani na wakaweza kuangalia pia milima ya edomu wakijua ya kwamba nchi ya Hadi iko ngambo pande ule mwingine na hivyo ikawa wanatembea polepole pole. wakienda katika mlima holly wakiwa na mtoto wa Haruni ambaye alikuwa ni Elieza ikikumbukwa ya kwamba watoto wake wawili walipowweza kufanya kulete moto mgeni katika hekaru jinsi walivyoungamizwa na moto yeye alipoambiwa na Mungu asiweze kuendelea kunugunika ama kuomboleza akaasimama na ndipo basi mwishowe Haruni akaenda naye na akakufia huko katika mlima Holy akazikwa huko na ngozi yake ikavikwa mwanawe aliyemlithi na tunaona ya kwamba yeye aliyekuwa na sifa kubwa akaweza kuzikwa huko Holy na hapa ipo tunaona ya kwamba baada ya kuzikwa na Haruni na mwanawe eliaza ambaye alikuwa na sifa kubwa sana na alikuwa mkuu wa dini. Biblia inaelezea tu juu ya mazishi yake iliwish, ilish, ilishudiwa na wawili na akaziko na wawili. Na leo tunaona ya kwamba katika maisha ya kileo viongozi wa dini wanatumia fedha nyingi sana na hela chungu nzima na tukaona ya kwamba kumbe kwa watu wa Mungu haikuwa hivyo na haistahiri kutumia hela ambazo zingetumiwa kwa ajili ya kazi zingine badala ya eh, zingetumiwa kwa kazi zingine ama kusaidia jamii ya walio watoachwa wa na badala ya kufanya hivyo watu wanazitumia kuweza kutukuza mtu aliyekufa na hapa tukaona basi Musa alikuwa sasa aanze kazi peke yake lakini alimchukua Yesu kuwa rafiki yake. Na ndipo baada ya maombolezo ya siku 30 ndipo wana wa Israeli wakaweza kukutana na anadi mmoja wa falme wa Kanani na wakaweza kupigwa vibaya sana lakini baada ya kunyekea mikononi mwa Mungu Mungu akaweza kuwapatia ushindi na waliposhinda mfalme huu na wakanyakuwa nchi ile badara ya kumtukusa Mungu wakaanza ku, ku, kuona ya kwamba haikustahiri waweze kukaa jangwani miaka hiyo yote wamekaa wangeweza kwenda mara moja na kushinda wakaona ushindi huu ni kwamba ulikuwa wao shetani alikuwa njiani kila wakazi akijaribu kuwazuzuia wasiweze kuingia katika nchi ya kanani na wasiweze kumtukuza Mungu kwa hali yoyote ile. Na wakaanza pia kunugunika kama vile walivyonungunika katika ule mwamba pale pale mala. Na ndipo basi wakaona kana kwamba Musa na Haruni kama wangeingilia maisha yao wangeweza kunyakua kuwa wamenyakua nchi ya ahadi na hivyo ikawa sasa badala ya kumtukuza Mungu kwa, u, kwa ajili ya ushindi ule wanaendelea kujiona na wakaendelea kuwa nanruge, na, nasina, na na na hali hii ya kunungunikia Mungu na Musa na ndipo basi wakaanza hata ku kuangalia kuona ya kwamba katika maisha yao imefanywa kuwa duni sana na Musa na Mungu na ndipo basi wakati wote ule watu wanapokuwa na ile roho ya uasi Hawawezi kuona jinsi Mungu anavyowaongoza katika njia yoyote ile bali wanaendelea kujiona wao wenyewe na hata Mungu anapowaelezea lile wanalo kufanya Hawawezi kulifanya hilo na kama ilivyokuwa kawaida yao ilikuwa katika mibaraka ambaye Mungu anawabariki wanaona shida tu na wanaona ya kwamba badala ya kuona mibaraka wanaona laana kupitia kwa mibaraka na hapa wanazungumza vibaya juu ya Mungu na jambo hili hawakuliacha hata kama waliona babu zao waliangamia kwa sababu ya manduguniko haya walipokuwa wanasema wakumnugunikia Mungu na Musa wakiuliza ni kwa nini ulitutoa katika nchi ya Misri utureta katika jangwa hii mahali pabaya ili tuweze kufa mahali hapa hapana chakula na kuna maji na wanaendelea kukinai chakula cha mbinguni basi Musa aliwa hakikishia kwamba ni Mungu aliyeweza kuwatunza nyinyi katika jangwa hii ambaye imejaa nyoka wambaya na nyinyi mmeendelea kutunzwa na Mungu na eh, mahali ambaye hapana maji na tunaendelea kuona Musa alijua hiyo lakini wao hawakuwa wanaona kila siku walipokuwa kitembea ilikuwa inaendelea kuwa ni muujiza wa Mungu Mungu akiwapatia mkate wa binguni. akiwapatia maji akiwa usiku yeye ni nuru yao na akiwa mchana anakuwa kivuli chao na maraika waliweza kuwaongoza katika hali zote za hatari na katika maisha magumu waliendelea kutunzwa wala miguu yao haikuweza kulemea wala kuweza kuwa na ulema Mungu aliweza kuwa kila kitu katika jangwa hii lakini waliendelea kunungunika na kwa sababu sasa hapa wanaona ilikuwa wameweza kuzungukwa na uungu hawakuweza kufahamu ya kwamba wamezungukwa na mambo magumu magumu hayo lakini walikuwa wanalia tu wanataka hata afadhali wangeangamia jangwani ama wangekaa katika nchi ya Misri na sasa kwa sababu kila wakati wanapofika wananugunika wakiuliza afadhali wangekufa Misri ama wakufe jangwani Mungu akaruhusu na akajibu ombi hili alipoachilia nyoka wabaya waweze kuwauma na watu wengi wakaweza kukufa sehemu hii na ndipo basi wao sasa wakaweza kuchanganyikiwa wakaweza kuona hakuna ulinzi wakaweza kuona kweli kumbe wao wanaweza kuangamia hivyo hivyo na ndipo basi Wakawacha kunugunika, wakaweza kuona makosa yao wakaweza kukimbia kwa Musa wakaenda kumwambia o oh, Musa nisi tumetenda Mungu tumetenda zambi mbele za Mungu tuombe ili hawa nyoka waweze kutuondokea na waliona kweli walimuongereza Musa vibaya na wakaongea kinyume na mapenzi ya Mungu na wakaona makosa yao baada ya kuona ndugu zao wanaendelea kuangamia wengine wanashikilia wale walioumwa wengine wanaogopa wanaweza umwa na hapa sasa wanatulia. wanaona makosa yao na baada ya na baadaye na baada ya kuona makosa yao wakamwelekea Mungu Neno la Bwana Mungu ni mwingi wa rehema na huruma. Na anasema katika kitabu cha Yohana moja moja tisa. ya kwamba tukizungama dhambi zetu ye ni mwaminifu na ni wa haki. na kutakasa kutokana na udhalimu wote. Anazidi kusema njoni kwangu tusemisane, jipokuwa dhambi zenyu ni nyekudu kama damu, Nitaziosa ili ziweze kuwa safi kama leruji. Na anasema kila ajae kwangu sitamtupa kamwe. Basi Mungu alie wa huruma nyingi Musa aliposikia kilio cha hawa watoto akaendelea kuwaombea na wakaweza kusamehewa dhambi na Mungu akaweza ku, eh, wa, Kuelezea Musa basi Tengeneza nyoka wa shaba na unapotengeneza nyoka wa shaba umuinue juu na kila mtu au maao anapoumwa na nyoka aweze kuangalia kumbuka ya kwamba wakati ule maneno yao iliyokuwa inazungumzwa mbele ya Mungu na wanawaambia Musa awaombee Mungu amesikia ombi hiyo tayari na dipo basi Musa akaweza kuagizwa atengeneze huyo nyoka wa shaba na inuliwe apelekwe ainuliwe uh, juu na anapoinuliwa juu kila mtu akiumwa na hawa nyoka wengine waliokuwa na sumu angalia ile angalia ile nyoka ya shaba na anapoiangalia ukweli anapona Jambo hili lilikuwa ni fundisho kubwa ambaye hata wengine walikataa kuweza kuangalia huyo nyoka wa shaba na wakaweza kuwa na shaka ni vipi kwa nyoka wa shaba kunaweza kuwa na uponyaji unajua wapendwa hivyo hivyo ndivyo inavyokuwa kwa kwa kwa Wakristo wa wengi hawaamini ya kwamba maneno neno la Mungu linaweza kuokoa Wanafanya kazi usiku na mchana kujaribu kujiokoa lakini Mungu analete wokovu kwa rais sana kwa kumwamini na kumtii Mungu kunapatikana wokovu lakini wengi hawaamini hivyo wanaamini mpaka waweze kutenda ndipo waweze kuokolewa Basi wengine hata walikuwa wanageuzwa na ndugu zao waangalie ule nyoka lakini hawangeweza kuamini na wakini Biblia inasema wote walioamini waliweza kutii na waliweza kuokolewa Kuangalia tu kulikuwa kuna kubalika, na Mungu anaendelea kuwapatia uponyaji Hii ilikuwa ni ya kwamba mwokozi Yesu Kristo atakapokuja Watu watakao muamini wataweza kuokolewa. Kwa hivyo huyu nyoka alikuwa analenga vile Yesu alivyo atakavyokuja na atakavyoinuliwa juu na wote watakaoangalia wataweza kuokolewa. Na katika kitabu cha injili ya Yohana Tatu anasema kama vile Musa alivyo muinua nyoka wa shaba hivyo naye kristo hana budi kuinuliwa na wote watakapomwangalia wataweza kupata uponyaji kwa sababu ni kwa njia hiyo ya kuamini watu wataweza kuishi tunajua shetani ambaye ni ibilisi aitoa nyoka na itoa shetani vile alivyoweza kuteremshwa kutoka biguni. na yeye vile alivyo kuwa ana, anavyoendelea kuuma watu lakini huyu nyoka ama nyoka walipouma watu watu walipoangalia nyoka ya shaba. hivyo ndivyo walivyooishi na hata leo tunapoangamizwa na dhambi za yule muovu shetani tunapomwangalia Yesu tunapata msamaha wa dhambi na kuhesabiwa haki bule. Yesu anasema kila ajae kwangu sitamtupa kamwe. Yohana sita haya hiyo ni 36. Na sita. Na ndipo basi anasema kila ajae kwangu sitamtupa kamwe. Na wakati wote tunapoungana madhambi zetu tunastahili kuamini kwamba ameweza kutusamehe na kututakasa kutokana na udhalimu wote na hakuna chochote kinachoweza kuzuia sisi kuweza kusamehewa watu wengi kama vile nimetangulia kusema tunafikiria ya kwamba wokovu ni kwa matendo lakini wokovu ni kwa kutii pekee yake na kuamini maana hakuna jina lingine linaloweza kuokoa mwanadamu duniani isipokuwa jina la Yesu Kristo. Hiyo ni kwa matendo ya mitume nne haya ya kumi, na mbili Kwa sababu jina la Yesu pekee yake ndilo linalofaaweza kuokoa wanadamu tunapomwamini na tunapotii. Ye yuko tayari kutusamehe na kutuokoa kwa sababu alikufa wakati tulipokuwa sisi ni watu dhuni tu na dhambi zetu akazibeba pale msalabani akafa kwa ajili yangu na kwa ajili yako kwa hivyo tunyenyekee tuje kwake ili aweze kutuokoa Yesu anasema tukimwangalia yeye tutaishi la hatutaishi kwa ajili ya matendo ama mambo yetu sisi wenyewe basi tunapoendelea katika makara haya tunaendelea kuangalia zaidi ya kwamba hawa watu ndugu ndugu wawili waliweza ku, e, ku a, kuonekana ya kwamba waliweza kufikia mwisho wao katika m, katika, katika e, jangwa hili na Harun sasa ameweza kukusanywa na baba zao na Musa amebaki pekee yake basi katika maisha ya Haroni, kuna kitu cha kujifundisha na katika maisha ya Musa yatakayosalia pia tutaona makuu ambaye Mungu ataweza kufanya kila kazi inapoanzwa ni lazima iweze kuwa na mwisho kazi ya Haroni, Musa aliweza ku, eh, kuelekea k, k, k, Musa aliweza kuendelea kuwa na hawa wana wa Israeli Harun akaweza Haruni akaendelea kuishia pale na basi wapendwa tunaendelea kuona ya kwamba Musa akiendelea kuwa peke yake. Na wewe na mimi tunapoendelea kuangalia hali yetu ya maisha ni lazima tuweze kuangalia na kujua ya kwamba eh, wakati huu kama huu wakati kama huu unapoandia tuweze ku a, wakfu kwa Mungu ili aendelee kututumia kadri atakavyoenda atakavyotaka kwa kuwa wakati mchana huko dipo basi Mungu anaendelea kutimiza yale anaona inafaa Basi wapendwa tunazidi kuona ya kwamba mtoto wake huyu ambaye sasa ni eriaza akawa sasa yeye ndiye anaochukua usukani na Musa akiwa sasa anaendelea peke yake na hawa watu wanaendelea bado kunugunika na Biblia inaendelea kutuonyesha ya kwamba mimi na wewe tukiwa ni viongozi wa dini tuweze kuangalia viongozi kiongozi kama huyu wa dini ambaye anaitwa Haroni yeye mwenyewe alipokufa Hakutumia hera zote za familia yake bali aliweza kuzikwa na wawili tu na hivyo akaweza kukusanywa na ndugu zake wakati huu yeye Mungu aliyokuwa akiendelea kuwaongoza hawa watu wake hata kama waliendelea kunugunika hakuweza kuachiwa mbali na Musa aliendelea kufumilia na Musa akaendelea kuwaombea na tumeona sasa Mungu ameleta wokofu na akaagizwa kwa kwa njia ya kuagizwa atengeneze nyoka wa shaba na walijua ya kwamba nyoka hawa ha, nyoka huyu wa shaba hakuweza kuwa na uwezo wote ule Bali Mungu aliweza kusema tengenezwe ili kupitia kwa kuangalia na kuweza kuamini Mungu watu waweze kupata nafasi ya uponyaji. Katika hali ndogo hii na hii hali ya kuinua nyoka wa shaba jangwani ilikuwa ni imani yao kwa kumwamini Mungu iliyoweza kuwapona Na hii tupaona tumeona ya kwamba ilikuwa ni mfano ambaye Yesu atakuja na aweze kuinuliwa na aweze kuwaponya wana wa Adamu ambaye ni sisi wasikilizaji wa, wetu wote na sisi zote wanadamu wanadamu ambaye tulianguka kupitia kwa yule nyoka wa zamani aitwao ibilisi na shetani. Na kama vile nyoka wa shaba alivyoinuliwa juu, hivyo ndivyo na Yesu mwokozi wetu mwana wa Mungu atakapoinuliwa juu, ataweza kuwaponya wengi. Katika kitabu kicho cha Ufunuo ni ni mbili aya tisa Anasema ya kwamba yule nyoka wa zamani akatupoa chini Haitoo Ibrisi na Shetani Audaganyae ulimwengu wote akatupa chini pamoja na marika zake na dhambi hii iliyoweza kuletwa na huyu Shetani katika ulimwengu huu kupitia kwa wazazi wetu wa kwanza haiwezi kuondolewa kwa njia ingine yoyote ile ila ni kupitia kwa Yesu Kristo ambaye alilinganishwa na nyoka huyo wa Shaba aliyeweza kuinuliwa pale jangwani wana wa Israeli wote walioangalia nyoka yule waliweza kuokoa maisha yao na dhambi zozote na wenye dhambi wa wote wanaomwangalia Yesu kuna uwezekano wa kusamehewa kwa sababu wana wa Israeli hawangeweza kuokoka wakati walipoumwa na nyoka ila kuangalia kwa yule nyoka na kuamini neno lile lilotoka kwa Musa neno la Mungu ya kwamba wakiangalia nyoka huyo wa shaba wangeweza kuokolewa na hivyo ndivyo hata na mimi na wewe mpendwa msikilizaji wangu Tunaweza kupata uponyaji na kuokovu wakati tunapoamini neno la Mungu na wakati tunapomtazama Yesu aliyemanzilishi wa imani yetu na atakayeweza kuikamilisha Hakuna njia ingine ya kusamehewa dhambi Yesu amekuja na anawapenda wenye dhambi wanapoungama na ndipo tumeona alipozungumza Mazungumzo yake ya mwanzo alipokuja katika ministry yake hapa ya ukombozi alisema tubuni maana ufalme wa Mungu umekaribia. Mwenye dhambi hawezi kujiokoa lakini kuna njia ambaye ni Yesu. Akasema mimi ndiye njia, mimi ndiye njia ya njia na mimi ndiye ufufuo na kila ajae kwangu pita kamwe katika kamwe. Tatika kitabu cha njiri ya Yohana sita, 37 Na ujue ya kwamba tunapomwamini na tunapokuja kwake ni lazima atuokoe. Tunapokuja kwake na tuweze kuungama dhambi zetu yeye anakuwa na uwezo wa kutusamehe na kututakasa na udhalimu wote lakini yeye hawezi kukuleta Ye, wewe ni una, una, una wajibu ni lazima tuje kwake na tuungame dhambi na kuamini ya kwamba kipawa kiliopeanwa na Mungu ambaye ni Yesu Kristo tunapomshikilia ama tunapojikabidhi kwako kwake kwa hatushike anatupatia ukombozi hakuna kitu kinaweza kukubalika mbele ya Mungu dhahabu pesa ama ama kafara zozote zile hawezi haziwezi kukubalika mbele za Mungu lakini haki ya Yesu hiyo pekee yake inaweza kuwaokoa wanadamu kuna wengi wanaotafuta kwa udi na uvumba Kupa, kupata mibaraka hii lakini kwa sababu wanazipatafuta kwa njia isiyostahili hawawezi kuzipata wapendwa tujue ya kwamba hakuna matendo inayoweza kumuoa mwanadamu hakuna kitu chochote unaoweza kukitoa ila kumkubali Yesu na kumtii Hawa watu wengi wanapoendelea kukaa wakiangalia dhambi zao badala ya kumwangalia Yesu hata wakifanya nini hawezi kujiokoa lakini tunapomwangalia Yesu tunapata uponyaji. Nipo unaona ya kwamba neno linasema hakuna jina jingine chini ya adhi linaloweza kumuoa mwanadamu ila jina ya Yesu. Wakati tunapomwamini Mungu na mutumaini, na tunapo jua ya kwamba njia ya ya ukombozi ni kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo pekee yake yeye anakuwa na nafasi ya kuweza kutuokoa na kutupatia nguvu ya ushindi na uokovu wetu unakuwa eh uh, unakuwa una tayari na tunahesabiwa haki kupitia kwa Yesu Kristo Wakati wowote unapoangalia dhambi zako na unapoziona ni nyingi sana usiende kuvunjika moyo ukiona ya kwamba hakuna jambo lolote lile linaloweza kufanyika ukasamehewa yeye anasema ya kwamba hata kama dhambi zenyu ni nyekundu kama damu tunapomjia anasema njoo nitusesanesane yeye anataka tuje yeye anasema ajae sitamtupa kamwe anasema ya kwamba tuje kwake hata kama dhambi zetu ziko namna gani na, na tunaposemesana na yeye ni ya kwamba eh tuna, tunapokuja kwake anasema ya kwamba hata tutupa kamwe basi hawa wana wa Israeli wengi pia hawakuweza kuona haja ya kuangalia yule nyoka na walikufa na kutoamini kwa na vipo vikawa vingi kati ya wale waliosalia na walipokuwa wengine wanaendelea kufunga kufunga madiraha ya, ya kwa wenzao Wakaweza kuona vifo vya watu wengi na wakajua ni makosa yao lakini hata hivyo hawa, Mungu alijaribu kuwafundisha lakini hawakufundishika vizuri hawakufundishika hata wengine na wanaona ni wameumwa na wanakufa wanakataa kabisa kuangalia nyoka ni mara ngapi wewe na mimi tunapoendelea kushindwa kuangalia Yesu na tunajua Yesu yuko tu Hawa walikataa wengine kuangalia huyo nyoka hata wanajaribu kugeuzwa na wenzao waangalie nyoka na wanakataa kata, kata. ni kama sisi vile tunavyojaribu Mungu anajaribu kutuletea ujumbe kama huu kupitia kwa Buguzi Global Radio neno lake lilo tumaini neno lilo na uzima neno lilo na maisha bora katika ulimwengu huu na umi, ulimwengu unaokuja lakini tunakataa Yesu katakata kata basi wale wale, wale wote walikataa kumwamini walikufa na walijua wengi ya kwamba pasipo nguvu za Mungu wataangamia lakini waliamua kuangamia hivyo wakati ule tunapoona tunahitaji tuweze kuendelea kumjia Yesu na wakati huu tunapoona vile walivyofanya hao wana wa Israeli kwa kuendelea kuwaombolezea kuombelezea manake ata sisi tunapoelewa ya kwamba hatuna nguvu tuendelee kuangalia nguvu na uwezo unaopatikana kwa mwokozi wetu Yesu Kristo ambaye anasema unapoangalia utaweza kuishi na anasema ataleta, ataleta ukombozi kwa wale wote wanaokuja kwake na hata tupa ha, moja hata mmoja hata kamwe basi upendwa unasema uh, upendo neno la Mungu linasema mimi na wewe tukikataa kumwangalia Yesu hakuna ukombozi mwingine kupitia kwa mwingine ila yeye kama vile tunavyosoma na kuona hao waliangamia wote waliokataa kuangalia yule nyoka Pengine wanajenga imani yao katika filosofi za ulimwengu huu. Pengine wanaangalia wanashangaa kuangalia Yesu kutaleta ukombozi gani. Lakini ukweli ni ya kwamba neno hili lisipoelezewa na kwako na kwa wengine haliwezi kueleweka. Ndipo unaona ya kwamba neno la Bwana linasema watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa maalifa si kwamba maalifa hayako lakini maalifa yako na wengi wanaendelea kukataa na kuweza kuwa na mashaka ningependa msikilizaji wangu ujue ya kwamba Mungu aondoi hali ya kuwa na mashaka katika mambo mengi na katika hali na katika safari hii mashaka itaendelea kuonekana na vitu vinaoleta mashaka ziko njiani mwetu lakini Mungu anapeana jia yale ile inaoweza kukusaidia kuangamiza e, hali yako ya kuwa na mashaka manake anapeana evidence ambaye zinaweza kuondoa mashaka yako Tunapoo soma safari hii ya wana wa Israeli kutoka mali tulipoanza mpaka mahali tuko hii ni evidence ya kwamba Mungu alikuwa pamoja na hawa na aliendelea kuwalinda na kuwatunza huku kuwasamehe zambi na kuwa kuwasamehe dhambi na kuwafumilia huyu Mungu mvumilivu ndivyo hivyo anavyoendelea kutufumilia sisi tunaosafiri katika safari hii ya kwenda mbinguni na kama Hatuwezi kujifundisha kwa njia rahisi Basi tutaendelea kujifundisha kwa njia ngumu. Kwa hivyo Biblia inasema unawajibika kuangalia na unapoangalia utaishi. Unapoangalia utaishi. Lakini ukikataa kuishi kwangu. Ukikataa kuangalia ni ya kwamba utaweza kupotea. Katika maisha yako unapoendelea katika safari hii ya Ukristo mambo yale yote yanayokuzunguka yatakuwa ikilete mashaka mingi yatakuwa ikilete e, e, mashaka na kutoamini lakini evidence za Mungu kupitia kwa neno lake linakuhakikishia ya kwamba Mungu Ako na Mungu anakujali Mungu anajali watu wake kama vile alivyowajali hawa wana wa Israeli Nibasi mtu weze kuamini ya kwamba kama vile neno la Biblia linavyosema hakuna jina lingine duniani linaloweza kumuoa mwanadamu ila jina lake Yesu Kristo hakuna wokovu kwa njia ingine. walio li, eh, hakuna wokovu kwa njia nyingine isipokuwa kwa jina Ya Yesu Kristo hawa wana wa Israeli waliona ndugu kaona dada, wakaona baba zao, wakaona mama zao, wakiangamia kwa sababu ya kuumwa na nyoka na wengine walipo walipo endelea waangalie nyoka. Hawakuangalia. Na hii ilikuwa tu ni kuangalia ili waishi. Just crook. Ukiangalia katika kitabu hicho cha hesabu 21/8 Nasema hivi ya kwamba wa, wa, waangalie nyoka wa shaba na kila mtu angalia ataishi Hiyo ni hesabu 20 na moja aya nane Na ukumbuke hawa ndio waliomwelekeza Musa Wakamwambia kwamba tuombe. Na wakasema tumefanya dhambi lakini hata kuangalia alishindwa na kuangalia. Na ndipo basi Yesu anakuita wewe na mimi. Anatuambia ya kwamba tuweze kufahamu na kuona miujiza waliofanyiwa kila siku hao wa Israeli tuweze kuelewa miujisa ambaye Mungu anatufanyia kila siku na tuweze kuona Mungu anatulisha na anatunywesha na anatuvika kama vile alivyowavika na kunywesha tuone malaika vile walivyo walivyowanaendelea kushirikika katika safari yetu ya Ukristo na tuweze kuendelea kumwamini na kumwangalia Yesu. Ikiwa miujiza hii yote iliyotendewa wana waIsraeli mjangwani hawakuiona. Sisi tusiweze kufunga macho na kuwa vipofu tukose kuona miujiza ambaye Mungu anatufanyia siku baada ya siku. na ndipo basi tuweze kunyenyekea kama vile walivyonyenyekea na kuenda kuona na kuona dhambi yao na tunapoziungama tujue ya kwamba Yesu anaahidi kutusamehe. Biblia inasema hivi. Ambaye ni neno la Mungu na ni la kweli. Ya kwamba ombeni nanyi mtapewa. Visheni nanyi mtaweza kufunguliwa afuteni nanyi mtapata na wao waliweza kugundua hivi ya kwamba dhambi ndiyo iliyowatenganisha na Mungu kwa mujibu wa kitabu hicho cha Hesabu na moja haya saba wanasema tumefanya dhambi kwa sababu tumeteta na Mungu na pia tumeteta na Musa na hivyo wakaweza kuangama dhambi zao. Na unajua hapo mbeleni ni walikuwa wanasema Musa ni adui wao ndio aliyowazuia pamoja na huyu Mungu wake kuingia katika nchi ya kanani Na wakajua kumbe walipokuwa wanamwekelea wana, wana, wana, wana, maneno, walijua hiyo ni maneno ya uongo na ndiyo unaona sasa hata wanarudi kwake kumwambia tuombe Kisa kitabu hicho cha hesabu moja haya saba wanasema tuombe na hata baada ya majibu kujibiwa na kuelezewa ya kwamba waangalie shaba nyoka ya shaba hawakuwa tayari kuangalia na ukweli ni ya kwamba mimi na wewe tunapoenda tunajua ya kwamba dhambi zetu ndio zinatupenganisha na Mungu kwa mujibu wa kitabu cha isaia. na tunajua ya kwamba Mungu hapendezi na hawezi kusikiliza maombi ya mwenye dhambi lakini kwa mujibu wa kitabu cha Yohana na moja moja aya pisa. Ahadi hii ni ya kila mmoja anaoishi katika ulimwengu huu. Ya kwamba tukiziungama zambi zetu ye ni mwaminifu na ni wahaki haki anatusamehe na kutakata kutokana na udhalimu wote. Na ni kwa sababu hakuna jina lingine duniani linaloweza kumwokoa mwanadamu ila jina la Yesu Kristo pekee yake. na Ndipo basi tumishi wa Mungu Yohana aliyejua upendo wa Mungu anaendelea kukutia moyo na kukudhihirishia ya kwamba kama vile Musa alivyoiniwa nyoka wa shaba jangwani vivyo na hivyo Yesu hana budi kuiduliwa na yoyote atakaye muangalia hatapotea bali yatakuwa na uzima wa milele hiyo ni kwa mujibu wa kitabu cha Yohana 3 aya ya kumi na 14 mpaka kumi na tano Wote ambayo wameishi katika ulimwengu huu wameweza kuelewa juu ya dhambi zilizowaletwa na shetani na vile zimeangamiza watu wetu na vile zinavyoendelea kutuangamiza yeye anaojulikana joka wa zamani lakini tunajua ukombosi ndani ya Yesu Kristo aliyekuja na akainuliwa juu ya msalaba ili kila mtu atakayemwamini asiweze kupotea bali aweze kuishi kwa hivyo letu ni kumwangalia Yesu aliyemwanzilishi wa imani yetu na atakayeweza kuimaliza tutaweza kusamehewa tu tunapomuelekea Yesu katika imani tukiungama dhambi zetu Yesu ako tayari kuweza kuponya mwenye dhambi ambaye ameziungama kwa kuwa mwenye dhambi hawezi kujiokoa kwa njia yoyote ile na hakuna kitu chochote utakaofanya ili upate ukombozi ila kuangalia Yesu na kumtii hivyo wewe na mimi tujue tunapomweendea Yesu hata tutupa na leo ikiwa ni eh, ni, ni ni siku nyingine iliyo tofauti na siku zingine Yesu anakuita anakuambia hata kama dhambi zako ziko nyekundu kiasi gani anakuambia ukimwangalia kwa imani Atakunipatia neema na rehema na ukombozi tule Ni only the righteousness of Christ ambaye tunaweza kupata haki na hakuna ingine hakuna mkato hakuna njia ya mkato tuangalie Yesu nasi tutaweza kuweze kuokolewa na ninashukuru Mungu kwa sababu ahadi hii ni ya kweli na yako na yangu na ndipo Paulo anasema hakuna wokovu kwa mwingine katika ulimwengu huu na hata katika ulimwengu ujao hakuna wokovu kwa mwingine ila kwa jina hilo la Yesu tukimwamini na kuamini Yesu tukiamini Mungu na tuweza kutarajia tuta, na kutumaini Yesu Kristo tutapata ushindi na uwezo na tutaendelea kushinda lazimi tumaini letu haki yetu Yesu Kristo na tunapoangalia shetani anapoturetea milima mikubwa ya majaribu tujue ya kwamba tukimuendea Yesu kwa imani tutashinda Kama wewe na mimi tungependa kupata ushindi huu vule Yesu anasema angalia nawe utaweza ishi na kwa hivyo mpendo wa msikilizaji ungesikiliza sauti ya Yesu ya kwamba hata unapokuwa na mashaka kwa kwa kumwamini huyu Yesu unapoona mambo ya mashaka yanakuzunguka ya kwamba angalia evidence ndani ya neno la Bwana safari kama hii ikutie moyo uweze kumwangalia Yesu nawe utaishi kiti kama ungependa bwana kusaidie leo kuinue uso wako muangalie pale msalabani akusamehe dhambi zako na makosa yako na uovu wako akuzae uweze kuwa chumbe kipya na ndipo uweze kuwa na tumaini katika ulimwengu huu na pia katika ulimwengu unaokuja kanani ya vinguni tumefika pale karibu na Jordan na sasa ni kuvuka Jordan tu kuingia katika njia ya ahadi wakati tunapomtazamia Yesu anapokuja mara ya pili lakini akiwa katika patakatifu patakatifu anasema ya kwamba tumuangalie yeye ye. nasi tutaishi. je ungependa kumwangalia Yesu asubuhi ya leo ama jioni hii ya leo ikiwa hilo ndilo ombi lako ningeomba uweze kuomba nami na ikiwa unahisi dhambi zako ni nzito sana na ni nyingi kumbuka anasema njooni tuseme safari. Anasema ya kwamba tumtweke hizo fedhaa zetu zote na dhambi hizo. Naye ndiye mbebaji wa dhambi zetu. Ikiwa ni rombi lako kumkabidi dhambi zako leo. Hebu tuombe naye atasipokea. Tuombe Baba mtakatifu Mungu wetu nao tupenda sana wewe ulie wako na wewe ulioko nao utakao kuwako Tunakushukuru sana kwa nafasi hii umetupatia ili tuweze kuleta dhambi zetu na makosa yetu mbele zako Bwana tunaomba roho wako aweze kuendelea kutufundisha maneno haya ili tuweze kuelewa wewe ndiye unaobeba dhambi zetu na hivyo shetani hata anapoendelea kutuonyesha makosa na madhambi tumependa Nasi tuweze kumuonyesha Yesu pale msalabani akifa kwa ajili ya dhambi hizo. Angalia kila msikilizaji ambaye amekujia leo. Anao sema kwamba, "Ee Bwana, toeka dhambi zangu na unipatie Nira yako maana nira yako ni nyepesi." Hebu kumjaliye kuweza kupata uhuru dani ya Yesu. Bariki radio hii yetu ya Bugzil Grobo Bariki wasikilizaji wetu. Bariki hata neno lako aliweze kuwa chemchemi ya maji ya uzima ndani ya kila aliyolisikiliza katika jina la Yesu tumeomba na kuamini amen amen ndugu mpendwa naamini uko umebarikiwa na, na makala ya siku ya leo ukipenda kufikia mchungaji ni 253 213 6060. Adi hapo wakati mwingine majinangu ni Renault 2 neno